Максиме виклич Галю. Галя, це хто? Знову випхалася зі своїми козами на торг наївна та допитлива Софія. Галя Перукар. Тобі ж потрібно зачесатися, та й мені не завадить. Провів рукою по сивому віночку довкола дуже-дуже високого чола. Софія теж торкнулася його, пробуючи скуйовдити коротке, дуже м'яке волосся. А може не треба? Хай залишиться. Воно, воно таке приємне. Пропонуєш змінити імідж комісара Котовського на старенького сивого дідуся – «За останніми даними, цей комісар Котовський був ніхто інший, як звичайнісінький злочинець. Теж мені образ для іміджу». «Ні, дівчинко, не звичайнісінький. Він був особливо небезпечний убивця. От бачите?» «Тому йому було так легко здобувати перемоги для Червоного війська». А вам більше личить образ зрілого, мудрого, посрібленого сивиною. Вождя і вчителя? Гаразд, умовила лялечко, а я так ретельно це приховував. Що? Сивину? Ні, чоловіка сивина прикрашає, волосся. Кажуть, м'яке волосся – ознака м'якого характеру. Боявся, здогадається, хтось у спідниці і пропав Борис Багро. Ці слова він прошепотів Софії, у золоті теж м'які, мов пух, коси. «Ну, лялечко, тримай спину», – підморгнув Борис Аркадійович, коли зачесана й убрана від Валентино Софія виходила з Вольво. «Тримай спину і голову так, ніби нікого не бачиш. Дивись поверх голів, посміхайся ледь-ледь і тільки до тих, хто цього вартий». «Так, приїхали». У цьому світі, світі багатих, також свої закони і посмішки такі ж різні відповідно до рангу. Все як у світі науки. Софія подумки приміряла на обличчя кілька з них. Оцей праворуч, бачите, старший, сивуватий, постійно куняє. Заможний чоловік. Тримає заправки у місці. Жінка, колишній директор бази. Оцей у зеленому піджаку на ринку заправляє платними стоянками. Непогано стоїть, а де цю фіфу підчепив, що біля нього, мабуть, сам не знає. Він, з нею ще щось підчепить, чує моє серце, чи від неї? Але сказав Олег прийти з дружинами, от він і прийшов. Ліля виціджувала слова мов золоті яйця, поволі знаючи собі ціну. Що ж, вона росла у грошах, росла з грошима, вони й росли разом із нею. Вона знає, як їх витрачати, як користуватися з максимальною вигодою і задоволенням. Цікаво, знає, як їх заробляти. А Ігор? Ну, це умора. Ігоря Софія трохи знала, принаймні бачила тоді у них, на інтернаціональній вечірці. Звичайно, не зірка з неба. Перебування в університеті в лапках наклало відбиток, який не просто вивести навіть важче, як татуювання. Та попри простуватість і показну зухвалість, прагнення здаватися крутішим від найкрутіших, у ньому було щось добре і навіть наївне. І це щось розбудило у його споплюженому, з молоду серці тоненька невисока дівчина з довгим до пояса чорним волоссям,